Take 15 Hallo <laughs> ja. og velkommen til koronastengt dag 4 i sesong 2 Vi er nå på take nummer 15, var det det sa Hans? Ja, var det sånn ja. Hans uh, snakker over uh, jingelen i tide og uttide <laughs> Hyggelig at du hører på, vi skal uh, snakke sammen i cirka 10 minutter Hei Johannes! Hei Hans! Hvordan har dagen vært? Dagen min uh, er uh, bra. Har du gjort något spännande de senaste dagarna? Nej. Nej, det har jag inte. Men uh, eller har jag det? Nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg har jag kan komme med någon uh, serieanbefalingar så uh, jeg så en kul serie igår. Okej. Okay. Eh, Rådebank säsong 2 på NLK. Det ser schysst ut. Jag kommer nog att bli superspännande. Ja, okay. ja, du får väl Jag har hört har hört absolut må. Så ska det bra. Den var jättebra av. Ja. Altså. Den var lite den var lite tung. Den var lite tuff. Mm. Eh, det det det måste jag på att si, men ehm det som ikke er så bevandrat i den. Vad kan du berätta lite om den? Jeg kan godt fortelle litt om den. Ja, skal kan en filmanalyse nå, som en uh, bare et sånn kort uh, trekk. <laughs> ja. Uh, det, det er jo to sesonger av denne serien. Den ligger på NRK Nett TV gratis for alle å se på og streame. Um, den handler om et rånemiljø i uh, en bygd i Norge som uh, kanskje noen kjenner til, som heter Bø. Ehm, uh, beveger Bronstern. Nei, det er vel ikke det. <laughs> Ikke det i Telemark, da? Ja, det er Telemark. Det ja, er der ligger, eller sommerland, sommerland i Bø. Ja, og da foregår serien i ett lite rånemiljø. där är det noen hyggelige unge gutter og jenter som får kjenne litt på livet. Første sesong handler om en gutt som heter GT, eller GT, eller Glenn Tore, han sliter med... Kjærlighetssorg og, og, og, og en del sånne andre litt komplekse greier. Og så har du da sesong to, um, hvor vi følger Sivert. Det er litt sånn som skam på en måte, mm. uh, men du, så, hvor du følger forskjellige personer i, mm. i forskjellige sesonger. Um, Sivert, han, han har vært en sånn trøbbelmaker uh, hele ungdomstida. Nå er han 18-19 år og uh, er på vei ut av videregående, skal søke sig til høyskolen. Og så kommer, får han uh, et dårlig svar på en uh, examen og så setter det i gang en sånn spiral av litt sånn uheldige som ender med at han tar uh, sitt eget liv. Mm -hmm. Egentlig helt uh, fint løselige problemer som blir for mye for han da. Nå no, spoiler jeg egentlig en uh, kjempe stor del av serien, men jeg ja. tror kanskje det er lurt at man delt litt om det før man går inn i den, sånn at man ikke blir tatt helt på senga. Ja. Men det kan være fint for mange å se. Det, ja, jeg, jeg tenker det, og det, det jeg liker med den at den tar for seg et uh, problem som ikke har vært snakket så mye om, og det er psykisk helse blant unge menn, eller unge ja. gutter da. ja. Uh, det er jo viktig for mig spesielt, fordi det er gud selv og, og har en igjen om min skjer med tunge tider, og det er, uh, man møter ikke så alt for mye forståelse for det uh, ute i feltet og i, i, i verden generelt. Det, blir bedre, det har blitt bedre, men uh, man får, det, er, det er en tendens til at man får beskjed om å bare skjerpe sig. Herregud, tar jeg sammen? Ja, ikke sant? Ja, ja. det har jeg også hørt. Gutter, også vært, store gutter gråter ikke. Jeg har også vært nede, så det har holdt ja. i sin tid. Ikke sant? Det kan vi dra i en annan episode. Det kan vi gjøre. Nei, så derfor så likte jeg den og vil anbefale den. Mm. Men ellers så skjedde det ikke så mye spennende i går. Apropos Nei? råner, jeg bestilte henting av min gamle rånebil i går. Med Wunderbounce. Nei, den er den er avskilta, står på parkeringsplatsen hemma och nu har jag när jag leja och betala på den så nu har jag bett eh, Eriks bildemontering om att hämta imorgon. Låge speaker. Ja. ja. Kanske lyker grejt, lyker grejt. Mm. Vad med dig Hans? Eh, nej, så mycket som har skedd. Nej. Nej. Nej. Stilla rolig. Stilla kommer in och tar skorna lite som sånn for att hämta böcker och så. Ja. Eh, inte det er hyggelig å prate med dem da. Det er det Det er ordentlig å se litt Vel, folk ja. Eller så skinner sola og Ja Og det er hyggelig det også Det er deilig vær nå Ja, deilig vær Jeg det er mye bedre i dag enn det var i går faktisk Fordi det er kaldere Ja, ja. Kroppen er mer vant til det da Ikke sant Værste tida for mig er egentlig plus5 til minus 5 Ja, helt enig ja, Da fryser jeg enormt ja, fordi det blir rått i lufta også, ikke sant? Mm. Mm. Da blir det enda kaldere enn det, enn det vanligvis er. Jeg liker også den temperaturen her, hvis det er mer når reelt. Det er, når det er over minus 10, så er det mye tørrere og mye mer behagelig, synes jeg. Da kan ja. jeg gå rundt i t-skjort og gåse mig. <laughs> sånn er det med mig Innendørs da. Og litt ute også. Ikke ja, t-skjort ute? Jo, jo. Hender det da. Nei, nei, nei, nei jo, jo. Det er det verste jeg har hørt. Ja, ja. Nei, jeg kjenner jo noen som går rundt i sjålskjellåret. Mm. Ja. Det ser ikke behagelig ut, men Nei. noen er veldig varmblodige av seg. Det er sant. Mm. Det er sant. Du, Hans? Jeg, men, ja. Ja. ja. Jeg kommer rett fra et digitalt møte med, sånn, med en hyggelig gjeng som arrangerer UKM i år. Ja, hva står det for? Det står for Ung Kulturmøtes nå. Ja, eller så het det før. Ungdommens kulturmønstring. Ja, hvis mm. noen var i tvil. Det går av stabelen i år i for Nordrefolde kommune i Ski Rådhusteater 7. og 8. mars. Mm. Det er jo en stund til, så vi har fortsatt noen uker på og på en måte håper at vi får lov til å avholde det i det hele tatt. Men det mm. som er tanken i år er at for vanligvis så står man på en scene det er et, mm. publikum mm. och så framför man en landform för kultur. Det kan vara allt fra musik, dans, film till och med spill eh, dikt, fikt. eh bilder, dan dans säger jag, ja. utställning ja. bilder. Ja. Så det är väldigt mycket spännande kultur och så framför man det och så på något sätt är det en möjlighet här för att gå vidare till först fylkesmönstring och så landsmönstring. Ja. Så det är på något måte en eh en tävlan samtidigt som det inte är en tävlan. Mm. Ja. Det skal foregå i år, og det skulle til å si er at uh, det er ikke som sånn i år at det blir framført foran et publikum. Det blir Nei. innspilt på forhånd, mm. og så blir det livestreamet den søndagen. Mm. Men så, hvor foregår innspillingen Den foregår uh, hovedsakelig på uh, Ski-rådesteater, ja. vil jeg tenke meg. Ja. Uh, helt sikkert uh, muligheter hvis man er uh, litt kyndig til å spille inn og ta opp selv, at man sender in. Men det, det kan man avtale litt, tenker ja, ja. jeg. Um, så visst du driver med noe som helst av kultur, uh, hva den nå enn er, altså, tenk litt på de tingene vi gikk gjennom og sa, og det finns flere ting man kan gjøre også, så gå in på, um, på nettsidene til UKM i Nordre Follow, så skal jeg finne frem de veldig kjapt. Jeg tror faktisk du bare kan google UKM Nordre Follow, så finner du riktig vei. Ja. Det stemte. Ja. Det er uh, veldig enkelt. Ellers så er det ukm.no slash nordrefollow i ett ord, og da ser du der under ting som skjer. Da er det den der som står øverst. Mm -hmm. Så jeg anbefaler alle å stille opp på det, hvis man uh, holder på med noe, ja. som man synes er ordentlig uh, og har lyst til å vise frem. Ja. Uh, kan man melde sig på den siden der? Ja, det ja. kan man. Og påmeldingen er åpen frem til 28. februar. Lørte du på om jeg hadde noe jeg skulle bidra med? Jeg er for, jeg er for gammel. <laughs> du er for gammel. Ja. Dette er for ungdom mellom. Det er for ungdom mellom, jeg mener det er... Åh, oh, nå ble jeg plutselig usikker. Det er opp til... Åh, oh, jeg husker ikke. Jeg tror det er fram til 21. Jeg lurer på om det er noe sånt. Nå skal vi se. Spørsmål. Ja, vi har et spørsmål. Da kommer vi til samme side. Siden du eh, forsøker å Siden finne, finnes ikke. Finnes ikke. Ja, skal vi se. Spennende. Hva er det, Karim? Nei. Ta, ta, ta, ta. Nei. Vet du hva? Det finner ut til i morgen, og så kan vi ja. ta det eventuelt da. Men tenk at uh, det er for ungdom, i alle fall. Det er det. Ja. Det jeg skulle til å spørre om, Hans, du er for gammel, men har du noen kjennskap til UKM, du? Hva synes du om det? Jeg har vært med å arrangere det i Kolben, år etter år. Ja. Eh, og jeg har også fått med noen, eller fått noen til å melde seg på, faktisk. Ikke sant? Forskjellige sjangler. Sjangler? Sjangler. <laughs> <laughs> ja, da. Nei, men det høres bra Så, ut. Nei, jeg har vært med å uh, arrangere det. Uh, ja. Mm. gjort det meste der. Kjempeorleit. Hyggelig å se masse ungdommer møtes og gjør det de liker å drive med. Mm. Ja. Nå er, blir det ikke på samme måte i år, men det er veldig hyggelig å se det uansett. Ja. Ja. Og det Kult. er sånn, har du bare drevet med noe en måned eller bare noen timer, ja, ja så bli med. Det er ikke sant. Hæ? Kult, og... Um som du sier så blir det jo ikke helt det samme i år, men uh, det som er kult med UKM er at uh, man på en måte får vise frem det man driver med i en skikkelig proffsetting. Ja. Det, uh, det er folk som, uh, som jobber med her, produksjonen av dette her, både med lyd og lys og ja. sånt. Proff proffe folk rett og slett. Rett og slett proffe folk. Ja. Det er de samme som styrer lyden og lyset når det er store norske stjerner på ja. de forskjellige scenene rundt omkringen. Så det er noe med det, og det er ikke annerledes i år. Nej Faktisk så er det kanskje enda proffere nå, for nå er, må man uh, lage en skikkelig livestream-produksjon, produk og mm. det, det er også vanskelig. Så det, hvis man er interessert i å se hvordan det ser ut, så kan man uh, gå inn på Ski-rådesteater sine sider, og så har de, tror jeg, en uh, link til en livestream fra i fjor. For det det streamet i fjor også. Alright. Ja, spennende. spennende. Yeah. Så er det någon der ute som sitter med et lite, det trenger ikke være store greier heller, men uh, har lyst til noe som banker i hjertet ditt, har lyst til å vise det til andre, ja. så det hjertelig velkommen. Og det kan være hva som helst. Akkurat Absolutt. Akkurat hva du har lyst til å vise frem, spiller ingen rolle. Ja. Mm. Kan, kan vi si det sånn at uh, hvis man lurer litt på, hvis man sitter og for eksempel lager, uh, lager puslespill, da, og så lurer man på om man kan være med på UKM, kan man uh, ta kontakt med oss for å få noe videre hjelp? Ja, ja. du kan gjøre som jeg sa i sted. Gjør du har sett hva du drømmer. Ja, Ta hvis kontakt. man sitter og lurer da, og ikke helt tør å melde på kanske Ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss. Ja. Og du er tilgjengelig på telefonnummer... 47469924. Og Johannes er tilgjengelig på... 46473550. Ja. Uansett hva det måtte være, om du skulle ha behov for noen å prate med, eller bare... Uh, uh, slarve litt om, uh, om vær og vind og om mutteren og eller uh, irriterende småsøsken vi er her vi det er bare å snakke med oss vi uh, gleder uh, oss til å høre fra dere eh, ja. <laughs> hey, yeah. Hey, yeah. Hjertelig velkomne Hjertelig velkomne skal dere være Jeg lurer på, er det, da er dagens, det dagens? Ja yeah. Ingen visdomsord i dag. Nei, nei. Ikke annet enn... Uh, Ta vare på hverandre. Ta vare på hverandre. Mm. Og ha det bra. Vi ja. snakkes i morgen, og da har vi kanskje med oss en gjest. Det, er det gleder det meg til. Takk for i dag. Takk for i dag.